وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ إِنَّ حَقِيقَةَ الشَيْطَانِ تُلْقِيشُ وَتُمَامِتُ مِتُمَ Natukajalia wawe na wake na dhuria na haiwi kwa mtume kuleta miujiza isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kila kipindi ina hukumu yake yanhu ma Mwenyezi Mungu hufuta na huthibitisha hayatakayo na asili ya hukumu zote iko kwake wa inma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa inma alaykal balagh wa alaynal hisab naikiwa tukikuonyesha baadhi ya tulivyowaahidi au tukakufisha kabla yake yoh yako wewe kufikisha ujumbe na juu yetu ni hisabu awalam yarau anna nati alardana qufha min atrafha wallahu yahkumu la mu'addibal li hukmihi wa huwa sari'ul hisab ye yeah. awakuona kwamba tunaifikia ardhi tukipunguza nchanimwake na Mwenyezi Mungu hu hukumo na hapana wakupinga hukumu yake na ni mwepesi wa kuhesabu wa kadamka ralladhina min qablihim falillahi almakru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sa'lamul kuffaru liman 'uqibad dar nawal panga waliokuwa kabla yao lakini mwenyezi mungu ndiye mwenye mipango yote yeye anajua inayochuma kila nafsi na makafiri watajua ni ya nani nyumba ya mwisho akhira wa yaqulu alladhina kafaru lastamur sala qul kafabila billahi shahidan bayni wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab walio kufuru wanasema wewe hukutumwa sema mwezi mungu anatosha kwa shahidi baina yangu na nyinyi na pia yule mwenye elimu ya kitabu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha ila Na ikiwa washirikina wanachochea watu wasitaajabu kuwa wewe una wake na dhuria yani wa zao, na wanataka kuleta muujiza mwingine usio kwa Qurani basi tulileta kabla yako mitume wenye wake na wana vile vile. Kwani mtume ni mwanaadamu na ana sifa za kibinadamu lakini yeye ni mbora kuliko wote. Wala nabii hawezi kuleta muujiza kama apendavyo yeye au wapendavyo watu wake bali alitoa muujiza ni Mwenyezi Mungu na yeye ndiye anetoa idhini. Kila kizazi katika mizazi kina amri yao walioandikia ya Mwenyezi Mungu yakwasilimia. Na kila kizazi kina muujiza wake ona Nabii na Isa alayhi salam anasimuliwa katika injilia Yohana kuwa alisema “ mimi siwezi kufanya neno mwenyewe Mwenyezi Mungu fuatasharia na miujiza na akaleta badala yake atakayoonaka yathibitisha na kwa ke yeye ipo asili ya sheria zizo zisiyogeuka na ndiyo kwenye umoja na asili ya fadhila zote na mingineyo. na tukikuonyesha baadhi ya malipo au adhabu tulizoahidi au tukakujalia ufe kabla ya hayo ungeliona kitisho kitachumshukia washirikina na ungeliona neema za waumini lakini haya hayakuhusu wewe juu yako wewe kufikisha ujumbe tu na kwetu sisi pekee yetu ndiyo isabu na hakika dalili za adhabu na kushindwa zipo. Hawangali kwamba sisi tunazifikia nchi walizokuwa ukizitawala, zinachukuliwa na waumini kidogo kidogo. Na kwa hivyo tunawapunguzia wao ardhi hizo Na Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye wakuhukumu kushinda na kushindwa na thawabu na adhabu. Na wala hapana wa kuipinga hukumu yake. Na isabu yake ni ya mbio mbio haihitaji kupitiwa na wakati mrefu kwani yeye ni mjuzi wa kila kitu. Basi ishara zipo aya hii na ukweli uliyofikiriwa na uchunguzi wa kisayansi zaidi sasa. Ya kwamba imethibiti kuwa dunia inazunguka na kuwa inayomvuto mvuto kama sumaku. Hayo yamepelekea kubabata katika ncha mbili za kaskazini na kusini. Yani north pole na south pole na hivyo ni kupunguka katika ncha mbili za ardhi na kadhalika imejulikana kuchopoka mbio za sehemu za gasi Zizofunika humpiro wa dunia ukipindukia nguvu za mvuto wa ardhi basi utokea nje ya dunia na haya yanatokea mfululizo na kwa hivyo ardhi yaani dunia inakuwa katika hali ya kupunguka moja kwa moja katika nche zake Haya yanakuwa kwa kuifasiri ardhi kuwa ni dunia nchi ya maadui wa waumini ile kietafsiri hii kwa aya hii tukufu ijapokuwa wafasiri wengi wamefasiri kwa muradi wa ardhi ni nchi za maadui na waliokuwa kabla yao waliwapangia mitume wao mipango ya uovu lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu ndiye mwenye mipango yote kwa makafiri walioko sasa na waliwatangulia. Na watapata malipo kwa ndiye Na, na yeye anayajua yatenda kila kiumbe, na ikiwa wao hawajui kuwa mwisho mwema ni wao wa umeni, basi kiyama watajua kwa kuona nani atapata mwisho mwema kwa kukaa katika nyumba neema. Na ahadi ya ushindani wao hao wanaukanya na hawaikubali haki, ni kukwambia. Ewe nabii, wewe si mtume kwa Mwenyezi Mungu basi wao ambaye yani mimi kuwa Mwenyezi Mungu ndio kunikupumia mimi nanyi na anajua hakika ya kurani na ajabu zake za miujiza ya kushangaza inayoingia katika akili zilizo nzima